Jarraitzen duzu ez, zintzilik irratien zuten, FM1-ean edo eta gehi zerretegi azaio informatiboak egiten ari gara. Eta telefonoaren beste aldean, Natz, daukagu, kaixo? Opa, aupa, kaixo. Arratxaldean, eta urte berriane, bai, ez? Bai, berriindek, Eta, bueno, ez daki, bueno, bigarren kolaborazioa da zurea, eh aurretikan aurretikan egintzenun bat urtea sibaino lena abenduan e, eh? eta zu askekintzako kilea zera askekintza da ba bueno ba, animalien aldeko aldekoa ba, elkartea animalien skupiden aldeko elkartea ezta e, eta bueno oratzen dut orduan e, abenduan egin genuenean pixka ba zuen erronka eta zuen urrengo zita zela ba Santomasetan, gehen badornostian ba pro, alde bat protesta egitea ba, protesta egitea ba, txerriak eta animalia kalakoetan jasatzen duten tratoaren eta besta alde bat edikan baitare ba, erakustea posibles dela ba, bueno, ba postu batean ba, ba, postu batean ba, txistorra eta lakoa, ba, veganoak egitea Eta, bueno, jori bestea besango xua, alago xua ere badela, ezta, eta duña goa gainera. Eta, nola, nola, nola juntzen, guazen biskata txera begiratzea, nola, nola juantzen San Tomasetako egun nola? Eta, bueno, e, orokorren, egun buelo bilatazita egun, bertan onginen gure postu goizeko behatxitatik gaueko zortzik arte, hor donostiko labretxean merkata zentro nondon. Eta, bueno, abertan ba, nekutxiz, niongo animali minik ingabe posible dala festakospatzea, denokos ondo pasadezaun. Izan ez dugu astudar, egun hortako, guk ondo pasadezaun, berreun txerri eraizduk izaten diela, gure txistorra jatean kapritxo eia Eta beste askoren eskubideek urratuk izaten diela, hauek jende eta bui harten kaiolatan gilzapetuta eta erakuz aiboduon Eraek izaten delako eta ondorio oso <gül> tres mail altu jasaten dituen. Iikusi <gül> <gül> eh. genituen argazkiak etorla gero zuek de sozialetan, horribiltzenza dute eta Facebook ent jare zenuzsten argazi batzuk sekulako iarak ikusten zienen, hor zuen taloak eta txistora vegan jateko benetan, ez jendeak etadaki jakin minez hala ja ja ohituraz ezdala een urte egiten ez zule Bai. Haurten gure txistorra beganok ezto éxito gukido. Pentsa, osea, talo txistorra, un pintxo txistorra, berreun txokolate eta berreun talo saltzea dortu genuela. Eta aina azkar bukatu zan guztia, atxaldako ja txistorrega begoitu binela. Hordun <risa> ba, bueno, honekin, honek zan nahi doba, jende pila batek, Beste festareu baten aldezola entzo, animalin oinarrizko no? eskubidoiek errezspetauz dagukin bat errizla. Mm -hmm. Eta hor izan zen bueno, ge aparte horretas aparte baitare postaz aparte egin zen duten baitare zean protesta bat ez da? Bai. E, protesta izan zen okedo plazan eta bertan eon ginen ba, jarzauen animal e, animalin erabilera adatzeko ertan berrogen lagun bildu ginen eta dia esan asko postu ginen zer den un esperain beste jende animatza batzuk pankartakin, beste batzuk panel paneleetan egun hortako realitatean argazkeai talea kutzis eta beste batzuk ba banatzen ibili ginen ba, jendeai begik zabaltzen saiatzeko Eta, bueno, protesta horretaz aparte baita, foieto gehioan ogenitun, kale etan zehar, denak enteauta ondo gehitzeko, eta bi mila bostun foieto banatza lortu genuen guztia, eston mm -hmm. kopur, ba. Eta, bueno, ba, lehena osan etzen bezala, gure etzateun hori horobila izan zan, ze gure espektatibak ondo egenitun, baina ez lehuaztu behar, beste askorentzako zoritxarrez etxalala izan. Batzuk egun horakoia dauneko zerelako, eta beste batzuk sufrimenduuz betetako egun bat bizi zutenako.tik mm -hmm, yes. ikusten dudu ba, borroka honekin jarraitza beharrezkoa dela, besteetan guztiko errespedatu izan gaiten zen eta aztu aurretik gustauko liteguke postua ostua eta eh, protestara urbildu zienkolalaboratzaile guztiio ba, eskerrak ematea ya ez es vasan izango da ba, esgenu ez ezan posible izango guztia horrea matea mhm mm agean burdatzen zaibaitare bueno san tomas hola es algún dira baina nemen gure herrianoretan ere egiten dira eta ez da que ni pentsatu dos baitale ez da que tindarrau caso en ba, ba beste bueno, herri ara baitare zabaltzarena es baina es deu ke gaiz ke es deu ke gaizki ba bueno Azkekin za talde lokala dala, eta orduan, ba bueno, zaiatzen gara ba, guren guru daren herrita Eta bat ez da, ba, aprobetxauz donostin dala, ba, bertan zentratzen. Baina mm -hmm. nortzaki emendik den, ba batea igual, horretane <laughs> beste talden bat animatzea, eta gukalko benieke lagundu baita. Mhm. Mm Orga direzten da, urteo Bye. pasada, así que utziko dugu idei ahoreta neko ez dute jendea jendean animat daiteke. Amaño man otsiko dugu hor. Hala ere, ba bueno, jarraitzen dugu piska gaboneken, se gabonetan berta, bueno, beste goseen batzuen artean, eh. Zor egontzen baita ere gogoratzen dut hor tezaket horretan sakontzeko asmo gauzu maino. Horregon zi en kampaña bat izan zen, ba, petardo da eta beste zeretan montatzarena, eta horrek ma molestatzen ditu bai animalia, eta bai bai bianteko animalia gugeu garen hau itara sematera ino den, eta bueno, guagia, bueno, batzuk ere asko isutzen dira, eh, Pertsona batzuk baizki pasatzen dute, baina animaliek orokorrean oso baizki pasatzen dute. Eta horretaz ere, hor, mesu batzuk ere zabalduzik. Bai, nozita? bueno, etzam saskik kanpaino bat izan, baina bai, Facebooken onginela mezu izabaltzen, xatik, katezea adibidez, hogeita oh, meka ohitura oitura dau zuzirik eta petardokera biltzena, eta animali izutzes gain, E, batzu balduiten dia horren erroz, batez ez etxakurrek. Mm -hmm. Eta bueno, ez bakarreko gaita amaikan, olentzero eta errege kabalgatan ere ibili zituen, eta kabalgatan zeren animalik ere ba, afektauta ekusiz. Mm -hmm, bai, oi, zerio, goia, pizkaba, bueno, bestea besa, zerio, baina hor bai, bai, bai kampaina ja abiatu zen huten eta pizkaba salatu zen huten, nola nola erabiltzen diren, ba, animali batzu, ba, golen zerorekin, ta baita ere, ba, erregekin, ez da? Bai, oida. Honen, horren inguru e, ikerketa berri badat eindeu donostin, eta bon eta erredeuneko desfiletan, ba, animalinezko bideek nola horratzen dian dokumenta. Ze beize, ba, kultu eta tradiziona itzakikin, ere inkustu eta guzti zaltzerrikako batzen, animalik erabili die festetan, eta egoera osalatzeko burutu deu, euskal herriko festetan, ba, animalinezko bideek urratzei gut zizea joan eskatzeko. Bideo hau, eh, gure Facebooken eo Twitterren Twitteren ikusi alde zute, eta, mm -hmm. bueno, ba, Ez eta da, 2.000 pertsenak ikusi dola ia que, bueno, zabaltzen nahi da Eta ezita aukietzen nahi da mm -hmm. Osondo Eta, bueno, gero ya ben gabona Kutsundoren, arekinenean prezatzen bizkabat Iera, bueno, gaikeiago baso den hortartean Ezan behar dugu baitare, batzukurrengo batera batzuku, gutxiko ditugulaza, ez de laone luze joko luke, baino bai egin duzuen beste bat urtarria nazionetan, eta bau, horren netikan ere egin duzuen abaitare izan da, ba zirko, zirko baten aurkako salaketa, ez da, donostian bertan, ez? Eh? Bai, bueno ba, ezan dago, aurten zirko italiano hau, gipuzkoa dala eta lengurten neto rizanetik, Dara magu zirkonen aurka orrokan bere atzetik. Bueno, ba, zirkonek animalik erabiltzen ditu, bit tigre eta leoik kume bat, zehatzak izateko. Eta hauek erabiltze ditu espektakulon tartetan, atxerren alditan e, dinuntruko jende peakin jargazkeatatzeko. Eta horrezkain lehen baita jeik ba, uzkizun bateako usokerera biltzen zituen. Horreatik, basirko zirko onenekin zona horka mantun geha beti, izane onura ekonomiko katartzen ditu animalikera biltzea bat. Gizain interesantruken, ba beha jenesku bide kurratzen badiare, ugaltzaile. Mm. Hala ere, eh, eh, italiano italianonek ez baditu nintxartela gaizki kusi orkadeita ikan gogatzeu, ere eskualdean onbait ibilizea ez da, eta temen horretan egon ziren, edo hemen ingurutan ibilia zile ustu baiet, eta beraien txartetan agertzen da, mehzua animadirik ez dituz dela. <laughs> <Es>? Nikuzin hori <laughs> jartzen dutela, ez, ez dakik da egon do gogoratzen dudan, eh? Bai, Bainion... bai, ala da, ya maten dolex, bueno, badakitela ez, badakola jendea horrena orkada ona eta inkluso zuhute bat zeagaldetzea behar animalik dituen, ez etxe zango ditu, zango ditu. Dit. Eta, behar, ibiltze dituen espektakulon tartean, pues, komo que ez dituela, ez. Baina, bueno, bauk horreiren genuen gure ikerketa, eta bideo bat grabatza lortu genuen, eta zenbait irudi hartza, eta demuestrauen genuen nortzerela, ez. Mm -hmm. Boa, do... Eta hori donostean egintzen duten, protestari? hori? Eh? Donostean egintzen duten egon batean protesta bat, ez da? Eh, ez, azkenen protesta ez geno neen. Zer, bueno, on baion gala baiongala protesta akiten eh, gipuzko guztien zehar, baina, bueno, gure presion gatik, balortu de gipuzko ez animalik erabiltzea. Uh -huh. baina gure burruka ez da er, ez da or bukatzen eegu naide zirko hau eh, Animalik gabeko zirko deklaratza eta animalik bat guzti erabiltzen ustez uh -huh. eta bueno ba, azken nik aipatzeko zirko nekin adi jarraitxko deula eta gipuzkoan animaliko herri erabiltzen zituela ziurtatzeko uh -huh. orddu ba protesta ya es ditugun, da que tengo beste método batzuk era bilbarco eto. Beste liga be, chartelan hartzen hon duten horrekin kompletzen duten aikoa, ez da? Beraie hartzu te chartelan animalik ez daukatela, ba horrekin aikoa izango litzateke, pero bueno. Bai, bai. Oi da. Ba nego naideo ziurtatu, ba bueno, ba es bakarri pusku nese mendikerata ascendiene va ba, cumple San Jarrai desatzen. Zemen lortu dugu mi presioia esker ezera abintzea. Espero dugu de... honek ba... irautea. Baina guri gauri guzteko leitzeko benetan guzti zuztea leko guztitan. Mm -hmm. Ba, osondo. Ba, ba osondo. Ja, irugai joratetu gaurkoan. Urrengorako baitu bestepare bat ere hor pres. Eh, ez da, que zerbait gaiago esan. Eduzun edo, ez da, que zerbaitetan zabiltatzen edo deial diren badaukazuen ja oraen Ba, egun hauetarako, urtarrierako, edo urrengo baterako edo bestela besterik gabe ba zuen zuen elbidea eta zuen kontaktu ematea, ba norbait ekarremaetan jarrene bali madu sueken askek Bai, ba gehienez erabiltzen ditu sages sozialak, Twitter eta Facebook eta uste modu erresia gukin da jartzeko, gero zerbait espezifiko gabaldi ldimada ba eh sare so, sozialetan Facebooken bai behintzet, horra da gure maie, eta ba, bueno, lagun, zer bairetan laguntza laguntza dute, edo, edo zer gauza, ba, bertara idatzen, eta guztu ba, asko bine gantzen godeo. Ba, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, Twitter, Facebooka. Bai, Twitter eta Facebook, Twitter askekintza, es mar askekintza eta Facebook ere berdinia, ez ta? Bai, askekintza. Askekintza. Osondo. Oh, eh, ez da que gaituko garen berriro. Hurrengoan bi aste barru. Bai, posible ba. Vale, nekatik. Ne kosto bai, ez ze, sola prestatu go hemen de kanbia aste barru ta gaia baditugu horrez animari batzuen bai. kontu ta hor eguzki ere ne ukirido zu eusan apartaren bad baitare, ez? Bai. Eta bueno. Horretas, horretas es que hay gera gutxinesta. Segurozki hauek ai gai aterako dira. Ba, Venga, pa <risa> mí es que es que seguí.